A ishja radiallahu anha të regon, sa he që i dërguar i Allahut a lehi selami urdëron të muslimanët për të bërdi qka, a i gjithnjo urdëron të veprat të cilat ishin të leta për të kryrë. Ata i than, o i dërguar i Allahut, ne nuk imi si ti, Allahu vërtet tashmët i ka falur të gjynahet e shkuar adhe të ardhme. Nga kjo, a i unëzhe, dhe i sa i të regoj këtë në fetyrën e ti, e pas ta i tha, nuk ka dushimë, Se ai që ka frikë më shumë Allahut dhe që e njeh atë më mirë se të gjithë ju jam unë. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.